ויקרא פרק ט"ז וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני אדוני וימותו. ויומר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך ועל יבוא וכל עת אל הקודש מבית לפרוחת, אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת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 ועיל אחד לעולה. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השעירים, והעמיד אותם לפני אדוני, פתח או מועד. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני, וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרון את השעיר, אשר עלה עליו הגורל לאדוני,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 והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. וחיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חתותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וחיפר בעדו, ובעד ביתו, ובעד כל קהל ישראל. ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכיפר עליו, ולקח מדם הפר ומדם הסעיר ונתן על קרנות המזבח סביב. והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים, ותיהרו וקידשו מטומאות בני ישראל. וחילה מכפר את הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח, והקריב את השעיר החי. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם, לכל חטאותם. ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש איתי, המדברה.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 והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לחפר על בני ישראל מכל חטאותם, אחת בשנה. ויעס כאשר ציווה אדוני את משה.